І правда, наче лист з самої січі Запорозької, і обозний, і полковник, і старшина Ясаул. А дебайло то вже, напевно, дебальмен?» – зрозумів забіла. А хто ж ще? І ви їздили до везбахівки, тобто без Бухівки? спитав забіла. Ні. Віхол злякався. Відповів таким же жартівливим листом на їхньому листі, а для себе оце копію зняв. А ось і вам таке ж запрошення. Та ніким було передати, Маркевич подав листа. Віктор Миколаєвич розгорнув аркуш, а в одну мить прочитав. — Бач, запорожці мочеморці, — вигукнув Забіла. — Їм і січ, їм і воля, а тут страждай самотнім. Так у два жаршини були замети. Візник не добрався б, замерз би в дорозі, — говорив Маркевич. «А, кажете, Тарас Шевченко до Москви подався?» – запитав Забіла. «Та ще в лютому», – отказав Маркевич. «Так він же ж їхав через Борзну». «І не заїхав. І не зайшов. Не захотів. Обминув», – мовив ображено Віктор. «Хотів оце у вас погостювати і заразом до Тетяни Густавів не завітати. Тепер ні. Поїду додому». «Додому». Прощувайте. Перш ніж Маркевич повірив, що Забіла поїхав, поет сів на Орлика і подався додому. Старий кінь відчував настрій господаря. Забілі в цю годину потрібен був рух, щоб заспокоїтись. І кінь біг і біг, аж поки від швидкого бігу не втомився вершник. Він не ображався на Шевченка, а просто дуже хотілося ще Побачитися. Дорогою додому Забіла пригадав, що навесні дійшла чутка до нього, ніби Шевченко їхав через Борзну. Час був пізній, тому ні до кого не заходив, ніде було гарячого поїсти. Жартома полаяв Борзну борзнянців та й поїхав на перекладних. Не повірив Забіла, хіба мало про кобзаря розмов ходить по борзнянщині по всій Україні. Згадав Забіла і жартівливе запрошення Миколи Маркевичу до Вейсбахівки та його жартівливу відповідь. Чого б мені не скласти вірша до Шевченка, думав. Хай знає, як би я радів зустрічі з ним. А й вже кипіла і горіла в Забілі думка про послання. Дорогою і початок вималювався. За що ти лаєшся, Тарасе? що не найшов в борзні припасу, якого ти тоді бажав. Сам ти такий, як мене, лаєш. За що? Ти, може, попитаєш? За те, що в хутір не забіг. Лагодяк здивувався швидкому поверненню забіли, адже він мав повернутися тільки тижнів через два. Та настрій гарний, отже, нічого не трапилося. А Віктор Миколаєвич то радів і сміявся, то раптом ставав похмурим. Він складав послання к Шевченку. «Який же ти земляк! Який же ти писака! неначе гнав тебе собака! Боявся день подарувати, щоб побувати у мене в хаті! Геть! Наставок купатися!» – весело гримнув господар на циганських хлопчаків. Діти вибігли з хати. Він поліз у льох, дістав куманець на ливки, поставив перед собою. Чарка підсилювала веселий настрій. І він писав своє жартівливе послання. Воно виходило саме таке, яке хотів написати. А земляка так і забув, бо дай тобі за цю штуку послали в відьми тую муку. Послухай, зараз і скажу. Борщу ковбас, вареників, литівки, синьки, чехоні і скумбрійки з півгода, щоб не куштував, щоб цілий день не пив горілки. Не довелось, щоб і наливки ковтнуть хоч раз один на сміх. Поет вважав, що закінчив своє послання. От пив наливки, капнули на папір. Не біда, все одно переписувати треба. Полегшено зітхнув, уявляючи настрій Тараса, коли той читатиме вірша. Далі писав на взірець листа до Маркевича.